E buhurërija radiallahu anhu të regon. Isha me të dërguar në Allahu të lehi selam, ndërsa i u largua vër të kryrë në vojen dhe nuk thehi të shihte këte e andeji. Kështu, kër ju afrova më tha. Shkoja mësil të sa gurë për të pastruar me ta, apo diçka tjetër të njashme, për mos mësil as kock dhe as bajg. Kështu, jasolla gurët në një cep të robësime dhe jalasha të i pranë. Pasta ju largova për ti. Kër mbaroj, a i përdori ata për të transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga xhamiambret.com.